بسم الله الرحمن الرحيم سوره النازعات سوره النازعات هي سوره يا 79 سوره 79 ينيا ايه 46 من عزيمتكوف سبحانه وتعالى نسمع وان غرقا na apa na malaika watakao kuukuzitoa roho za makafiri kwa nguvu bila ya huruma. Wan nashta. Na apa na malaika ambao watakuwa wakizitoa roho za waumini kwa furaha na upembejeo. Wasabihati sabha. Na apa na malaika wanaokwenda mwendo wa kasi katika masafa ya baina ya mbingu na ardhi. Wasabiquati sabqa. Na hapa na malaika wanaotangulia wakafika fasi katika mwendo wao huo wanaokimbilia katika ka anga la mbingu na ardhi pal mudabbirati amra Na hapa na malaika watakokuwa wa mambo ya ulimwengu yao tarjufur rajifa Habari hiyo ya kufuhuliwa viumbe kuhesabiwa kuchunguzwa vitendo vyao na kulipwa wema kulipwa pepo na neema zake na wababu kwa na adhabu zake yatatokea hayo yao mataru jufurrajifa katika siku ambayo litatikisha tikisho kutikisha ulimwengu yao mataru jufurrajifa siku ambayo litatikisha tikisho kubwa kutikisha ulimwengu tikisho hilo la upulizo wa parapanda ya kwanza ambayo tatbahu harrafa litafuatiliwa na upulizo la pili upolizo utafuatia Kulubu ya yawmeen wajifa Nyoyo za Makafiri kuweza kuwa na hofu absaruha khashia macho yao yatakuwa na madhalili Manyongefu kabisa yaquluna watakuwa atasema ah hivi sasa duniani sisi katika hali hii tulio hivi tuufe alafu tuyayuke tuoze tubayuke kisha ndio kweli inna lamarduduna fil sisi ndio tutaradjishwa kweli tutaradjishwa tena katika uhai mpya aidha kuna izama na pale tukishakuwa sisi ni mifupa yenye kuchanya kachawanyika inaumnyuka ukifikisha ndiyo kwetafufuliwa Mwenyezi Mungu wanasema qalu anasema kwa jeuri za kutukujua tilka idhan habari hiyo ya kufufuliwa kwetu ikiwa itakuwa kweli karatuun khasira hayo ni marejeo ya hasara kwetu munyezimu anasema na msionawasiwasi hilo ni kweli tu hilo ni tokyo, tu halina budi fainama hiya zajira wahida kuni hakuna kazi kubwa kuyafanya hayo ni pulizo moja tu faidha bisahira watajishtukia viumbe wako juu ya ardhi wanadua dua macho walihajipakuelekea Hala ataka hadith Musa Muhammad Usishangazwe na kukadzimishwa kwako na watu wa na kukadzimishwa kwako na wayahudi wa madina ishakujia wewe habari ya Musa idhinan da gurabu wakati Musa alipolingania na mula wake yakabiluwadi almuqaddas katika jangwa takatifu la mchanga wake akaambiwa idhhab ila fir'auna Musa we nenda kwa Farao ina inahutaga yeye ameshachipa mipaka fakul halaka mwambie njoo ila ni kuelekeze wangoke mwambie farao ni kuelekeze wangoke waahadiaka ila rabbika fataksha ni kuongoze kwa malaika wako umche bana Musa faaraul ayatul kubra akaoneesha farao dalili kubwa akadzabawa aka zote hizo na atamuasi Mwenyezi Mungu. Thumma adbara ya saa kisha katoka zake kwa watu fahashara fanada akakusanya watu na akatangaza hadharani pakala akasema mimi na ni Musa subhanahu sim, simtume Wele hana Mungu na kama kuna Mungu basi mi, ana raboku aala mimi ndiye Mungu wenu mkubwa. Fakathahu Allah na kala la akhirah wal -ula. Mwenyezi Mungu akampateleza kwa kumpa adhabu neno yani lake hili la mwisho na lile la kwanza. La kwanza alisema maa alimtu la kumini ilaahi ghairi. Sijui mimi kwamba kuna Mungu isipokuwa mimi. Na la pili ndio hilo alilosema kama yuko yule Mungu mwingine bazi ana rabbukum alaa mimi ndiye Mungu mkuu. Mwenyezi Mungu analeta hoja au challenge. Anaambia wanadamu hivi nyi nyinyi makafiri E wakaidi wa wajinga aantum ashaddu nyinyi ni wabora na ugumu na wagumu zaidi wa au mbingu kama mnajua kwamba mbingu ndiyo kubwa zaidi na wenye hitaji nguvu mkubwa na, na ujuzi mkubwa banaa tumeshaijenga sisi hiyo mbingu Mwenyezi nasema kama tumeijenga mbingu hakuna jingine atakayotushinda rafa samka amezeniwa Mwenyezi Eh, samt yake yani maki yake amenyanyua mbingu ma, maki yake wa aghatasha lailaha na akawekeza usiku ndani mbingu hiyo wa akha raja guhaha, na akaudhirisha mchana kutokana na mbingu hiyo katika mbingu ndiko kwenye usiku na ndiko kwenye mchana wal arba baada zalika duha na ardhi baada haya mwenzingu alitandika akha minha ma'a wa maraaha ametoa kutokana na ardhi hiyo maji yake na malisho ya wanyama waljibala arsa na majabali kaithibitisha mata'a lakum wa li'anakum Hali yakihuwa majabali hayo ni mastarihesho kwenu na wanyama wenu fa idha ja'atit ta'amatul kubra lakini atakapokuja kwa kuu Ukaelem mkali Yauma ya al linsanu masaa siku ambayo atakumbuka mwanadamu mwendo aliyokunda nao matumi aliyochuma waburuzatil jahim liman yara na yapatadhirishwa matumkali wa jahimu kwa kila anayona wasi siku hiyo ndiyo siku hiyo ndiyo siku ya kuiogopa na kui na kuiheshimu na kuyandalia. Ukila uwezo ulionao kwa kujaribu kwa mtu kupata salama siku hiyo fa amma man taha, ama yule aliyekuwa amekiuka mipaka wa athara hayat dunia inakaji ni bora yeye kushughulikia maisha kilunia, fa inna hiya yake dunia pa inalija hema hili mahwa basi mtu mkali ndio makazi yake kwa amma man khafa maqaama rabbi ama yule mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mbele kwa ili ya kuhukumiwa Wanahan nafsa anil hawa na kwa hivyo kwa hatua ya kuikomesha nafsi yake na kuiepusha na matamanifu yake painal jannata hiya alma basi pepo ndio makazi yake allahumma j'alna min al-hajja wa sisi tuwe katika hawa, watu wa peponi huko yasalunaka anis saa wa naqulu Muhammad makafiri khuusukiyama ayyana mursah lini kitati ananga fi Fima anta min dhikraha nini we. kutaja tarehe ya kiyama ila rabbika muntahaha. habari hizo kwa mula wako mwisho wa siku ya siku hiyo iko kumdawako ila rabbika muntaha inma antam mundhiru wewe ni mkhofishaji tu ya kishaha kwa yule anayogopa siku hiyo lakini waachilie hawa pumbazike waendelee na kupumbazika kwao mpaka hapo atakapofika hiyo siku kaanahum yao yarunaha kama kwamba wao siku atakaoiona siku hiyo la yamalbathu pataiona kama wameharikishwa siku ya kiyama kwa nini wasibakishwe kidogo duniani watajiona kwamba lam ya hawakukaa wa wao katika maisha ya dunia illa ashiatan ispokwan mchana mmoja au dhuhaha, au jioni moja jioni mmoja, au mchana mmoja illa ashiatan ispokwan jioni moja au duhaha au mchana mmoja hivyo ndivyo watapojihisi hakuna atakayeona kwamba kaka wake 40 50 60 70 اللهم يا كريم جانا بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متمعين برحمتك يا ارحم